Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. márk Belső közlés Hölgyeim és uraim, a Belső közlés századik adása következik. Mai adás rendhagyó. Most nem abban az értelemben, ahogy eddig is már fordultak elő rendhagyó adások a műsorainkban. Most ugyanis a Klubrádió zenés irodalmi műsorának századik adásához érkeztünk. Vendégünk maga a műsor és a műsor készítői. Beszélgetünk az elmúlt századásról, arról, ami a következőkben ránk vár. És arról is, amit eddig esetleg nem tudtunk meg azokról, akik az adást hétről hétre készítik. Az adás vége felé persze lesz még meglepetés is. Addig is tartsanak velünk, műsorvezető társammal, Szegő Jánossal és a szerkesztővel, Páimárkkal. Várjuk Önöket a mai napon is, én Martonéva vagyok. És itt is ül a mai adás első vendége, meglepetés vendége. ugye nem vagyok régóta rádiós, de azt pontosan tudom, hogy önök nem látják a rádió készülékébe, hogy ki ül itt mellettünk. Aki itt ül, nem más, mint Pataki Gábor, a klubrádió főszerkesztője. Őt kérdezzük most néhány percben. Most gyorsan átveszem a kérdezőt, mert csak itt a klubrádió főszerkesztője vagyok, hogy hogy érezted magad? Ez alatt a századás alatt, ami mondjuk neked valószínűleg a fele volt. Te belülről, az nekem nagyon fontos, mint főszerkesztő, hogy maga az alkotó, és szeresse azt, amit csinál. Szereted ezt a műsort. Ja, persze, hogy szeretem, különben nem ülnék itt. Mit szeret a költőket, a társadat, a alanyokat, a, az irodalmat? A beszélgetéseket fontos, nekem az, hogy ki a vendég, tehát szerintem az én nálam olyanok voltak a vendégek, akik számomra fontosak, szeretem a műveiket, és szeretem azt, amikor valakiről kibomlik egy olyan portré, amit esetleg nem ismerünk, és ez adalék az irodalom, de mégiscsak jön egy új arca. Azt tudjátok, hogy a ti műsorotok, a belső közlés, az egy zenei műsor itt a Klubrádióban. A zenei műsorságban van, tehát hogy akkor, amikor a klubrádió abban a helyzetbe került, hogy nagyobb tartalom, nagyobb mértékben kellett zenét szolgáltatni, akkor több zenei műsort kellett csinálnunk, és ez például ez egy zenei műsor volt, amit úgy oldott meg a szerkesztő, hogy a ti műsorotokban nem csak versek hangoznak el, hanem, a, hanem mindig hoz magával a vendég egy dalt. De tudod, milyen izgalmas az, amikor egyszer csak valaki egy zenén keresztül mutatkozik meg, és ebben nagyon-nagyon sok izgalmas vendégünk volt, akiről gondolsz valamit, meg olvasod a műveit, és hoz olyan zenéket, ami valahogy nem passzol hozzá. És tudjátok, hogy egy csomószor elviszik a gondolataimat a, a műsor felől, azt, hogy azon gondolkozom a műsor alatt, hogy én mit vinnék be. Hát ez egy És olyan mi? jó kérdés, hogy mit vinnél be. Ide? Igen. Mm -hmm. Furcsa, hogy... Nem, nem tudom eldönteni, hogy mit hoznék be, hogy régről hoznék be valamit, vagy valami újat, hogy mi az, ami igazából meghatároz, vagy, vagy utalna rám, vagy akarok-e egyáltalán kiadni magamból bármit is. ezt kérdezni, hogy azért nehéz, mert mondjuk egy zenét hozhatnál, és akkor az megmutatná azt, vagy egy zenén keresztül volna egy olvasat a Gábornak, és ezt nem akarod mondjuk fölfedni? Hát... Még a zenén keresztül fedném fel magam a legegyszerűbben, azt hiszem. Uh -huh. <gül> Tehát ha, már, ha mondjuk már verset kéne mondanom, azzal már sokkal közelebb kerülnék magamhoz, azt hiszem. Tehát én súttyomban hallgatok zenét otthon, nem feltétlenül. A Látod rajta. Igen. Nem? Hát A Budélán a, a Jászlóra szemben van, amikor randevúra jön hozzá, föl egy csaj, és gondolkodik, hogy bartókot vagy dukelington tegye el föl, Szóval nekem is ez volt most körülbelül a dilemám a zeneválasztásnál, hogy mit akarok magamból megmutatni, azt, aki a klasszikus dolgokat szereti, vagy azt, aki a jazz. És azt hiszem, mindennyiunkban talán több, azt hiszik, hogy több olvasatunk van, és ebből viszont, amikor egyet ki kell vinni a nagyvilágba, akkor komoly dilemáink lehetnek, hogy mit akarunk erősíteni magunkba. hogy ezért nem is menne nekem az egy most egyet lehetett választom, hogy legalább nem volt dilema. Ja, te hozol zenét. Én most végül is kitaláltam, hogy mit hoznék. Tehát, volt egy nagyon izgalmas időszak, hogy 18 éves koromban, amikor polimer hallgattam koncertfelvételeket, és azokon nyilván URH-tól egészen neurotikig, de volt egy kedvencem, ami most egy aktuális fiú, Ö, aki akkoriban, ugye ugye 90-es években az én testvérem ö, barátja volt majdnem négy évig, őt Rőri Gézának hívják, aki most elég aktuális, és akkor költőként és zenészként is. Fellépedes. Igen, szabad, és a ha hakrebeli együttes. Mondjuk egy hakrebeli számot szívesen meghallgatnék, amikor, amikor forradalmi hangulatából volt a Géza, akkor hakrebelli néven írta ki a plakátokat. És ő nagyon érdekes, mert ő különben én szerintem ő költőként írt ö, szövegeket, és talán, talán a mostani szlampoetrihoz hasonlíthatnánk azt, amit ő ott a hakrebelibe tolt. És ha jól emlékszem, különben egy hakrebeli számból jön az az idézet, hogy nem akarok olyan országban élni, ahol a törvény csak a kólát védi, ami aztán a Fidesznek lett az egyik a rendszerváltás idején. Tehát egy hakrebeli számot szívesen meghallgatni. Bataki Gábor választását hallhatták a bels hallhattuk a belső közlés századik speciális jubileumi adásában, most pedig köszöntöm a stúdióban ezúttal a hangfal másik oldalán műsorunk állandó szerkesztőjét, Páimárkot. A te hangod akkor a meglepetés lehet körülbelül itt a hallgatóknak, mint hogyha Kalambó felesége és a Magnum sorozat Robbie Masters egyszerre jelenne meg, és mind a ketten megszólalnának. Majdnem először szólalok, meg kettő eset volt, amikor ez előfordult már a klubrádion, és az évának pont ez volt a eredeti ötlete még az első évben a szilveszteri adásra, csak akkor én ezt még eléggé korainak éreztem, annyira kevés adás volt, de hát most már eljött a századik. Az ezrediket megvárhattuk volna, de ezek szerint ennyire nem vagy optimista. Pataki Gábor azt a dilemáját vetette fel, miközben hallgatja az adást, mint főszerkesztő, fülétől is hát, hízik hallgató. a hallgató. Mint hallgató, azért mondom, hogy a jó gazdának a fülétől is hízik a csorda, hogy népés. Urokat pengesek, hogy milyen zenét hozna ő. És most, amikor ebbe a kész helyzetbe állítottuk őt, akkor végül egy nagyon jó válasz, aki szaszorolta magát a sarokból. De vajon neked okozott a -e dilemmát ez, hogy milyen zenét hozzá most magad? Igen, mert hogy végül a Gábor is úgy jutott választás, nem, hogy valamiatt mondott, hogy 18 éves volt, amikor tehát az volt a kulcspont. És hogy nekem is egy ilyen kulcspont van, és nekem ezért egyértelmű, és gondolkoztam csomosszor, hogy én mit hoznék. És igazából mindig tudtam, jó nem mindig konkrétan, ezért mindig, és ez a messzi vetektől a mennexdor című szám, mert ezt akkor hallgattam, amikor érettségiztem, és akkor vett végül is az életem egy olyan fordulatot, papíron is így van, hogy az érettségi a felnőtté válásnak a, a cezúrája, nálam ez tényleg így volt nagyon markánsan, először nem jó értelemben, de mindenképpen nagyon erős fordulat jelleggel, és ami az akkori időszakban benne volt, egyszerre valami nagyon izgalmassal kecsegtető, és nagyon bezáruló világ, ami azóta mondjuk közélet is sok inkább bezárult, mert akkor az is elkezdődött, ez 2003 ba volt, és már kezdődött, de mondjuk ez 2010 után élet be. De érzelmileg is szóval ez egy nagyon meghatározó pont, és nekem oda mindig ez a zene kötődött, és most nemrég néztem meg először a szövegét, ami egyszerűen csak arról szól, hogy a szomszéd az későn zajong, és ezért kellemetlen ott lakni mellett, és el kéne költözni. De az egész, amilyen a hangvétele a zenének, abban sokkal több van, tehát ilyen farkasokat láttuk az utcán, tehát hogy nagyon el kell költözni valami nagyon kinagyítása annak a a félelemnek, ami ott zajlik, és ez jellemezte az akkori időszakomat is, amiből aztán az sokat tanultam, és nyilván bármi, amit csinálok, akkor mindig abból dolgozok részben, amit azóta. Én viszont a mostani időszakodra lennék egy kicsit kíváncsi, aminek a fordulattal és az elmélyüléssel, bezárulással egy kicsit meg is hogy Ugye korábban íróként is ismert voltál, köteted is jelent, meg verseket írtál, szövegeket, és az utóbbi időben pedig, mintha háttérbe húzódnál és szerkesztőként lennél jelen, és itt a jelenlét az ugyanolyan fontos talán, mint a háttér, ami nyilván egyfajta előtérhez képest képzelhető el, még így a rádió hullámhosszain keresztül is. Miért lett fontosabb ez a Hátul lét és az onnan való gondolkodás, gondozás, gondoskodás. Kettő dolgon gondolkoztam, miközben beszéltél. Az egyik, hogy amióta ide beültem, azóta nem néztem, hogy mennyi idő telik te el. nincs ott egy szerkesztő, aki most így jelezne nekünk, ugye? Úgyhogy, uh, úgyhogy ezt valószínűleg nagyon rövidre kell mindjárt zárni. A másik, amit gondolkoztam, az az, hogy ne nem voltam ismert íróként, tehát hogy ez nem igaz rám, de semmi gond. Ellenben a kérdésre válasz, egyrészt az érettségi levő fordulat, akkor elvesztett nagyon csomó mindent magamban is, például az írást, aminek most már nagyon örülök, mert ahogy jól fogalmaztad meg, Jani, nem is vonzó vagy szimpatikus már nekem, nem is az előtér, de az a fajta forrásfakasztás, amit akkor csináltam, amikor leírtam valamit, mert euh, ebben most nem mennék bele, de hogyan gondolom vihetőnek, hogyha egyáltalán ezen fajton gondolkodom, tehát nyilván úgy, hogy ennek saját életemben vannak olyan kérdéseknek tétjei, amiket sokan elméletben vizsgálnak, és a szerkesztés az meg részben jött, hát szinte váratlanul, tehát az ex Ugye úgy kezdtem el, hogy egy kocsmában oda jöttek hátulról a szerkesztők, mindig így emlékezem, a Bozsik Péter főszerkesztő, és így azt mondta, hogy mostantól fiatalítunk, és te leszel a Próza szerkesztő. aztán így belejöttem. Valahogy így jöttek a több is hasonlóan, és hogy amivel viszont ezzel az egészszel összefüggésben amiről most beszéltünk, foglalkozom amikor valamennyire gondolkozom akkor az valóban az ami ebben is megjelent, az a jelentésű vesztés. Hogyan veszíti el valami, egy szó, egy helyzet, egy önértelmezés, akármi a jelentését nem pszichiátriailag, hanem a fogalmakon keresztül megfoghatóan. Hát jó, annyiból érdekes, hogy miközben a saját esetedben jelentés vesztésről beszélsz, amit te középpontjában állítasz azoknak a vendégeknek, akik mi meghívunk, azok főleg a szöveg, meg a szó jelentése felül közelíted meg őket. Tehát amit magadban beszélj azt esetleg másoknál középpontban szeretnél állítani. Akkor most hallgassuk meg azt a zenét, amit Márk hozott magával, és akkor Márk szerintem konferált fel a zenédet. Amiről itt beszéltünk is, az a vettek nevű angol zenekarnak a Mennex Door című szám, és annyit még elmondanék, hogy az adás elején hallottunk egy Radiohead számot, meg a végén is fogunk. Azt nem úgy hoztam ide, mint az én választásomat, hogy személyesen mi az az egy, amit behoznék, hanem szerintem mi az, ami igazából jó zene. És szerintem a Radiohead az, ami igazából jó zene. Ehhez hozzátartozik az, hogy ezt nagyon sokan így is gondolják. A Beatles meg a Rolling Stones utáni harmadik legnépszerűbb angol zenekarnak választottak, ez erre jutott most eszembe. De, hogyha nagyon sokat beszéltünk most, akkor lehet, hogy nem lesz, és akkor ezt kivágom. Pálymárk választását a Messzívetek együttes Men Next Door című dalát hallhattuk, most pedig következzék a belső közlés századik adása a stúdióban, és nem sokára hallani fogjuk Martonéva választását. És első kérdésem kolléganőmhöz, hogy miért, nem tudom, hogy mit fogunk hallani még, de hogy amit hallani fogunk, miért azt fogjuk hallani? Állj elő a farbával! Hát akkor ugyanott folytatom, ahol Márk meg Pataki Gábor, én hoztam az Asztor Piacolának a Libertangóját, és nem ezt hoztam volna, hanem elsődlegesen hoztam volna Méhes Mariettának, az Eszkimó asszony fázikból a tangóját, mert ez egy picit többet árult volna el, és visszamegyek oda, hogy a 80-as évek zenéje a Trabantal a Európa kiadóval, szerintem kevés olyan koncert volt, amelyen ne lettem volna ott, a tangó pedig egy mostani, nem is tudom, mániá, őrület, egymásra találtunk. Tehát, hogy most számomra fontos lett a tangó, a tangó mint tánc, a tangó mint zene. Azt tudtam rólad, hogy te tanár vagy, és történelem tanár vagy, de azt meglepően olvastam, hogy régész is vagy. Mert de ez nagyon-nagyon hogy... a múlté. Hát a régészet általában a múlté, de előástuk valahonnan, és hogy mi miketástunk elő, azt jobb, ha nem tudod. Mert az jutott eszembe, hogy téged én mindig élő eseményeken átlag, hál' Istennek. Tehát minden esetre nagyon a jelenkori kort kultúrának a történéseinél, eseményeinél vagy jelen, és amit szeretek a munkásságotban, az pont az, hogy ennek a pillanatiságát és a születését tudod nagyon jól átadni, és másik ez a történelem buvárlat iránt és Ez biztos nem egy ellentét szerkezett, bár tetszetősen a olyan zsurnál logikával, hogy ezt a két dolgot, az élő kultúrát és a már meglévő elmúlt dolgokat összekap, összeütköztessem, de mégis igazról ez a Jánusz arc? Szerintem ez nem Jánusz hát A régészet az egy nagyon-nagyon régi vágy, amit annyiban beteljesítettem, vagy annyiban fontos volt, hogy szerintem én ilyen hat éves koromtól mániákusan régi akartam lenni, ezt mindenki tudta az általánosban. Aztán ástam, amikor nem vettek föl a gimnázium után abban az egy évben, és aztán elvégeztem a régi eszletet, de pont azért, mert nem szerettem volna egy raktárban ülni, szerintem akkor pláne egy nőnek, egy női régésznek viszonylag behatárolt volt a sorsa. Ásatások, raktár, nem biztos, hogy már. Tehát, hogy azt, azt nem szerettem volna, és akkor én keresgéltem, és teljesen egy időben kerültem a Magyar Rádióhoz, megkezdtem el a tanítást, és ez nekem mindig párhuzamos volt az életemben. És azt gondolom, hogy a történelem, meg főleg itt tanítva, ez egy nagyon izgalmas dolog. Mert, hogy ahány osztály, ahány gyerek, ahány pillanat, én folyamatosan beépítem azt, ami amit én a különböző interjúk során hallok, a filmeket, az egyéb élményeket, tehát az egy nagyon élő dolog. Arról mondjál még egy-két szót, hogy akkor hogy született ebből a végén az a könyv, amit írtál? Ez a kosút kiadónál jelent meg két éve, egy könyv 1100 éva címe, és az úgy történt, hogy a szerkesztője is újra egyszer megkérdezte, hogy nem akarsz egy olyan könyvet írni, ahogy te tanítasz, én elég sokszor szoktam mesélni a dilemmáimat, a kérdéseimet, az, hogy, hogy mi történt az iskolában, együtt úszunk hétvégeken. És akkor én azt mondtam, hogy dehogy nem. Basz, de dehogy egy pici gondolkodási időt kérek, hiszen én könyvet előtte sose írtam, de mégiscsak nagyon izgatott. Hát így született. kemény Zoltán volt a illusztrátor, és született belőle egy nagyon-nagyon finom könyv, ami különben úgy tudom, hogy most éppen nem kapható, mert elfogyott. Most pedig akkor hallgassuk meg azt a dalat, amit hoztál magaddal, Aztor Piazzóla Libertangóját. Piazzolának a Libertangóját hallották, ami kiderült, hogy ugye én választottam, vagy momentán az áll hozzám a legközelebb. A belső közlé századik adását hallják, és most pedig frissen a mikrofonnál ülő Szegő Jánost kérdezünk. Nem is tudom, János, hogy mit hoztál én szerencsére nem felejtettem, mert én jazzt hoztam, nekem is dilemát okozott, hogy milyen zenét hozzak magammal, hogy milyen arcomat mutassam meg. Én meg hosszú se legyen, nagyon komoly se legyen, de valami lüktetése és legyen, és végül egy olyan dalt hoztam, amiről akkor, ha a következő kérdésre egyenítom az lesz, hogy miért ezt hoztam, akkor arra is gyorsan válaszolok. John Coltrane-nek a My Favorite Things című kimondhatatlanul szép dalát hoztam, ami ugyebár a Mozika hangja című egyrészt csodálatos, másrészt meg eszméletlenül bornirt zűzike az egyik slágerre. A bornirtságon azt értem, hogy ennél abberáltabb szűzét, mint hogy ott a náci kollaboráció idején az Alpok hegyekbe egy apácsa nő és dalogat a Mindezt így nagy tótaban eléggé vicces nézni, vagy nem a vicces a jó szó. De mindenesetre a zenét nagyon szeretem, John Coldrén is nagyon szeret, és az, ahogyan ő ezt szétjátsza, dekonstruálja, és ebből teremt egy egészen más, sokkal lázasabb, sokkal sebesebb, szomorúbb szépséget, az sajnos, vagy nem sajnos, de közel áll a szívemhez. Az nagyon érdekes különben, hogy én azt nem néztem volna ki a te ízlésedből egy, egy ilyen nagyon érzékeny, egy ilyen kicsit romantikus, uh -huh. néha mag, különben maga a filma cukrosba is hajló, hogy ez lesz a te választásod. Hogy... Én egy nagyon cukros fanyar... ember vagyok, aki fanyarsággal próbálja kompenzálni a romantikusságát valószínűleg. Beszéljünk picit arról, vagy arról mesélj, hogy amúgy mit csinálsz, hogy egy főállásban a magvető kiadónak vagy a szerkesztője, vagyis így végül is a, így a legmagasabbra értékelt kiadónak, de korábban a Litera a irodalmi portálnak voltál a szerkesztője, azelőtt pedig irodalomkritikákat írtál. Egy picit arról, hogy, hogy hogyan hogy alakult ez ügy, és miből áll? Én egészen Kiskoromtól kezdve, miután rájöttem, hogy nem leszek se mozdonyvezető és se filmrendező, valahogy az irodalommal akartam foglalkozni. A mozdonyvezetésről még nem tettem le teljesen, de egészen kiskoromtól mindig azt mondták, hogy hát igen te majd bölcsészkarra fogsz járni, és magyar szakos leszel, és ez így is történt, és valahogy, amikor elkezdődött az egyetem, akkor viszonylag hamar döbbentem, hogy ennek a tudományos mi volt, tehát én csak egyfajta nyelvjátékként tudnám abszolválni, tehát tudok úgy beszélni, és gondolkodást imitálni, mint ahogyan az akadémiai közbeszédben kell, tehát a narratív diskurzus fölött bármikor tudok diszpozícionálni, de ez nem én lennék, és ezt akartam elkezdeni egy olyan hermenotikai reflexzió mentén dekonstruálni, hogy az irodalom kritika az talán egy inkább nekem való terep, és a litera.hu egy nagyon jó műhely volt, ahol körös Zoltán volt főszerkesztőm két és fél évig, és nagyon sokat tudtam tőle tanulni azzal kapcsolatban, hogy egy műhelyben miképpen tudsz úgy jelen lenni, hogy ne dolgozz túl magad, ne legyél stréber, de ne is kap föl a vizet, és Egészet, úgyhogy nekem Zoliról általában ezek a literás idők jutnak az eszembe. És amikor a literát csináltam, akkor a másik állom munkája számára az a magvető volt, valóban, amit szerettem volna csinálni, mert nagyon hamar ráéreztem annak az örömére, hogy az élő irodalomba benne lenni az milyen izgalmas felelősség teljes kihíves, és most már valóban. 2011 óta, tehát 5 éve vagyok a magvetőnél, és a legújabb álmom az, hogy a legalább olimpián induló atléta legyek, de ennek viszonylag kevesebb esély van, mint a filmrendezésnek és a mozdonyvezetésnek együtt. Bár lehet, hogy ezeket kombinálhatnánk, rendezhetnénk egy filmet egy mozdonyvezetőről, aki futni akar. Igen, mert hogy az, ami még nálad nem múlt el, ugye se a mozdőnyvezetés, se az atlétaság, hogy a sportról is, meg a közlekedésről is, meg ki tudja még, hogy mennyi területről, Én rengeteg ismereted van. Ahogy Elmondjuk, Éva mesélt a régészetről, rögtön elirigyeltem tőle, hogy a régész időben, meg térben nagyon különbözőképpen tud utazni. Ugye általában a régészekről úgy hallunk írt, hogy építenek egy autópályát, amit aztán nem lehet megépíteni az ismert okokból, de föl kell tárni, és akkor ide megy, oda megy. Engem a közlekedésben, meg a sportban is valószínűleg pont az érdekel, hogy mi az, ami a pillanat, és mi az, ami ebből valami örökké valóvá válik. A sport szeretete, az nyilván édesapámnak is köszönhető, hogy eljutottam én is oda a apukám sportrajongásán túl mellett és azzal szemben is, hogy mi az, amit tudok értékelni a sportban, az a dráma, hogyan az ember legyőzi önmagát, és nagyobb, erősebb, különlegesebb teljesítményre képes, általában a saját maga legyőzésével. Ez mágikusan vonz. A közlekedésben pedig a városok puzzálással ügtetése általában a között, tehát a tömegközlekedés érdekel, a villamosok, a kötött pálya, és a vasútak, és ott is szerintem az, hogy a egymástól távol lévő települések olyan közel tudnak hajolni egymáshoz, mint szerelmes párok a köztársaság tér egy padján. Ez hiszem, ez az, amit nagyon szeretek ebbe a dologba, már-már már néha mániákusan, de uh, talán azért még az irónia révén innen. Akkor most hallgassuk meg John Coltrane dalának részletét, utána pedig már jön is a mai adás meglepetése. Szegő János választása, vagyis John Coltrane dala után újra itt ülünk a stúdióban. A mai adásban a szerkesztő Pályi Márk mellette Szegő Jánost és engem is hallhatnak. Most pedig itt ül velünk Cserneklári dramaturg, aki éppen friss drámáján dolgozik, és arról fogunk az elkövetkezett percekben beszélni. A drámáról, meg hogy hol tart ebben a drámában, hogy mit ír. És ami a meglepetés és az igazi érdekesség, ami a belső közlés történetében még nem fordult elő, hogy nem csak megjelenése előtt álló szövegeibe avad be bennünket az alkotó, hanem a műhely még közelebb kerül a hallgatókhoz, ugyanis konkrétan az alkotói folyamatba kapcsolódhatnak be azzal, hogy támogatni lehet Csernek Lárit a dráma megírásában, Cserébe pedig a belső közlés című műsor vállalja, hogyha ez sikerrel jár és a dráma elkészül, rádióban bemutatjuk hangjáték formájában. Igen. Szia, Klári! Szia, Klári! Sziasztok! A dráma címe nyelv és lélek ez az elég univerzális cím... Doktor értekezésnek is beadhatod. Így van, szakirodalmi megjegyzések is vannak benne, egy növény, egy beszélő fikusz adja a lábjegyzeteket, emellett pedig történelmi szereplők is megjelennek, mint például Ferenci Sándor, a magyar pszichoanalízis egy nagyon jelentős, de kevésbé ismert figurája, és hosszú távú célunk természetesen, hogy Magyarországon egy Ferenci Sándor múzeum is elkészüljön ahogy Bécsben például van Freud Múzeum, minden esetre ez a dráma ez a valóságos mellett fiktív alakokat is felsorakoztat, egy női pszichoanalitikus élettörténetén kereszt keresztül mutatja be azt, hogy milyen sorsa lehetőségei és uh, tudományos módszerei lehettek a második világháború előtti magyar pszichoanalitikus nőknek. A mennyire, tehát, hogy akit a behozol, mint női szereplő, az egy fikció, vagy pedig létezett az a női szereplő, akit behozol, hiszen mi még ezt a drámát nem olvastuk, tehát egy picit sötét itt ment a Így van, több női szereplőből lett ez összegyúrva. A valóságban nagyon sokan vannak, például Hajdulili, ő egy valaki, de számos másik ö, pszichoanalitikus nő is volt, akiket a gyerekpszichoanalízis és hasonló kiegészítő területekre könyveltek el később, és az ő élettörténetük és ö, tudományos munkásságuk. Ö, Nagyban hasonlít egymásra is ezeknek az összefüggéseiből egy fiktív, emma ő nevezetű kitalált személyt készítettem el, akinek nem csak a tudományos munkáját, hanem a gyermekkorát is megtekinthetjük, és ahogy azt már elmondtátok, valóban lehet támogatni ennek a darabnak az elkészülését, és aki valóban támogatja, annak lehetősége nyílik beleszólni a történet kialakításába, és hogyha elég jó az, amit javasol, akkor meg fogjuk csinálni, olyanra csináljuk a darabot, azonban erre garanciát nem tudunk vállalni. A csináljuk? Most... Bocsánat, Bocsánat. ez kicsoda. Nem mondja János. Nem csak, hogy tudatosítsuk a hallgatók tudattalannyát, hogy egy nagyon fontos drámába tudnak belépni azzal, hogyha esetleg kivetítik ide mindenféle álmaikat, vágyaikat, de az Éva kérdése az talán relevánsabb volt, hogy a többes szám ez esetben kit akar a te többénedet, a elfelejtett, eltemetett tudatlanodat? Vagy... Ezeket is korábbi személyiségeimet, illetve természetesen más munkatársaim is vannak. Ez egy körülbelül 7 szereplős színdarab, de hogyha valakinek van egy jó ötlete, még növekedhet ez a szám. Daud Daniel filmforgatókönyvíróval készítjük közösen a szöveget, és szereplőket castingolunk folyamatosan már most is. Itt tartunk, a szereplőnek is lehet egyébként jelentkezni. Nem kell hozzá hivatásos színésznek lenni, de a téma vagy a forma iránti elkötelezettség kifejezetten fontos. Esetleg egy műbótarasztalos egy dívánnyal megtámogathatná a produkciót? Viccesnek tűnik az a, a dolog, de Rácz Lőrinc belső építés nem csak a díszlet kivitelezésében, hanem személyes szereplőként is részt fog venni az előadásban. Telítelállás. És meg hogy a belsőjét is megismerjük így az építésznek? Egészen biztosan. A további részleteket pedig a cserneklára.hu. Weboldalon lehet megnézni, a bal felső sarokból indul egy világos kék nyíl, ami megmutatja a nyelv és lélek linket, amire rákattintva egy hosszabb leírást is olvashat bárki. Ferenc és Andor mindenképpen izgalmas téma, de hadd kérdezzem meg, hogy téged mi vonzott ebbe a témába, illetve mi az, ami miatt ez egy általánosan fontos, jó téma? A Pszichoterápia és a pszichoanalízis családi érintettség miatt is jelen van folyamatosan az életemben. Dr. Cserná István pszichiáter az apukám. Emellett pedig azt gondolom, hogy az ilyenfajta terápiás helyzetek egy olyan, párbeszédet uh, mutatnak, ahol valós közlésekre van lehetőség, és nagyon kevés olyan színházi helyzetet uh, találni mostanában, ahol a beszéd az nem csak egy ilyen kiegészítő, mellékes körülmény, hanem valós akció, és valóban az elmondott dolgok által történik meg a változás. És én egy ilyen darabot szeretnék készíteni. Milyen jó, hogy pont egy rádióban beszélgetünk erről, ami ugyanerre teszi fel végül is minden nap a tétjét, hogy a hangmédiumán keresztül teremt fizikai valóságot. Igen, így van. Tehát a belső közlés mai jubileumi századik, ennek megfelelően pedig rendhagyó adását hallották a mikrofonnál Szegő Jánost és Martonévát, valamint a szerkesztő Pályi Márkot. Rövid időre vendégünk volt Patagi Gábor főszerkesztő, most pedig Lári dramaturgot is hallhattuk, aki új, nagyon izgalmas drámáját írja, és ebbe a folyamatba avatott bennünket. A jövő héten is várjuk Önöket, addig pedig köszönjük a mai figyelmüket, illetve azt, amivel az eddigi századás során megtiszteltek bennünket. További szép estét búcsúzunk, még egy olyan számol, amiről már említés esett ma este. A Rédió a Palo Alto című dal a féle mai technicizált Hello Goodbye következik.